יחזקאל, פרק מ"ז וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כפני הבית קדים, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. ויוציאני דרך שער צפונה, ויסיבני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, והנה מים מפקים, מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים, וקו בידו, וימד אלף באמה, ויעבירני ומים מי אפסיים. וימד אלף, ויעבירני ומים מים ברכיים. וימד אלף, ויעבירני מי מותניים. וימד אלף, נחל, אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים, מי סחו, נחל, אשר לא יעבר.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 לשבטי ישראל. והיה תפילו אותה בנחלה, לכם ולהגרים הגרים בתוככם, אשר הולידו ונים בתוככם. והיו לכם כאזרח בבני ישראל, אתכם יפלו בנחלה, בתוך שבטי ישראל. והיה בשבט אשר גר הגר איתו, שם תיתנו נחלתו. נאום אדוני אלוהים.